Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sallallahu ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd Kita lanjutkan membaca kitab Al Siyam seterusnya permasalahan al-qada bagi mayit <coughs> dibawakan di sini <coughs> hadis Sabdan Nabi sallallahu alaihi wasallam Man mato wa 'alaihi siyam saama'an <coughs> so hu wa Man mato wa 'alaihi siyamon saama'an hu wa liyuh Barang so siapa yang meninggal dunia wa 'alaihi dan dia mempunyai hutang puasa saama'an so hu Maka Walinya Ahli warisnya Sama'an so hu berpuasa Menggantikan Hutang puasanya Para <tuh> ulama dalam permasalahan ini Ikhtilaf <tuh> Orang lebih Ada tiga pendapat <tuh> Nah pada yang pertama mengatakan orang si mayyit yang punya hutang puasa maka tidak perlu digantikan atau tidak disyariatkan mengganti qada <tuh> <tuh> puasanya Dan ini pendapat ulama Di antaranya Abu Hanifah Dan ini madhab Hanabiyah Tidak perlu mengganti puasa nadhar Ataupun hutang puasa Ramadhan Atau yang lainnya Demikian pendapat Abu Hanifah Dan madhabnya dan ini juga pendapat Imam Malik dengan dalil-dalil ayat dan hadis Ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an laysa lil insani Manusia tidaklah memperoleh tidak memiliki kecuali apa yang dia perbuat, apa yang dia usahakan. Dalam surat An-Najm ayat ke-39. Wa an laysa lil insani masa manusia tidaklah memiliki peroleh baik itu pahala ataupun dosa illa masa kecuali apa yang dia usahakan artinya berdasarkan usaha dia akan mendapatkan tanpa usaha dia tidak akan mendapat Kemudian hadis yang ma'ruf idzaqata idza mata ibnu adam ingqata amaluhu illa min <coughs> jika meninggal dunia anak adam maka ingqata terputuslah amaluhu amalan illa min thalas kecuali 3 perkara shadaqotun <coughs> <Soda> jariyah <coughs> shadaqah atau ilmu yang untafah bihi atau waladun awladun salihun yad'u lahum jadi ada 3 perkara sedekah yang mengalir pahalanya dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat ilmu dia punya kemudian dia sampaikan dia dakwahkan dia ajarkan kepada orang lain sehingga bermanfaat diamalkan Orang lain awaladun salehun yata'ulahu. Yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan dia. Ini diantara dalil. Ada dalil yang lainnya hadis-hadis ta'ib, dari pendapat Abu Hanifa dan semadhabnya dan pendapat Imam Malik. Nah. Pendapat yang kedua menyatakan si mayyit digantikan puasanya jika berhutang puasa nazar. Jika hutang puasa nazar, maka digantikan puasanya. Selain puasa nazar, maka tidak. Ini pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya dan ini yang diterjai oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn al-Qayim, nah, ulama sekarang Syekh Al Albani, Syekh Al Fauzan adalah yang mentarjeh ini <tuh> berdasarkan beberapa dalil di antaranya hadis Bukhari seseorang datang kepada Nabi ya Rasulullah inni ummi nadharat an tasuma wa mata ibuku meninggal dunia ibuku pernah bernazar kemudian meninggal dunia ibuku pernah bernazar Lantas meninggal dunia. Yang ini sebelum menunaikan nadarnya. Apakah dia anha? Apakah aku mengkodanya? Nampak dia anha. Ya, kodo lah wasanya. Dinaulah hakkuan yukodol. Karena hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk lebih berhak, lebih berhak untuk dibayar dibanding hutang kepada manusia. Nah, ada hadis lain juga Bukhari nah <tuh> inna ummi nadarat in najja ibuku pernah bernazar kalau diselamatkan yakni dalam sebuah perjalanan atau safar bernazar kalau aku diselamatkan Antasuma suma syahr an akan berpuasa Sebulan. Kita ditanya kepada Rasulullah Fa matad, apa akadiah, famatat apa akdianha. Kemudian meninggal dunia. Apakah aku mengkodoknya? Maka Rasulullah menjawab, nam akdianha, iya. Bayarkan atau kodoklah untuk ibu. <tuh> hadis-hadis ini hadis-hadis yang sahih Kemudian pendapat yang ketiga. Adalah yang menyatakan hutang puasa secara umum disyariatkan untuk menggantikan. Yaitu mayet kita membahas tentang mayet ya. Mayet yang punya hutang puasa disyariatkan. Yaitu dis, untuk mengkodok. Siapa yang mengkodok? Ahli warisnya, walinya, auliya. Daripada si mayit al aqriba iaitu al aulia, <coughs> baik hutang puasa nazar, atau hutang puasa kafara, atau hutang puasa Ramadhan. Ramadhan. <coughs> Namp. Ini pendapat. Di antara pendapat Al-Imam As-Syafi'i dan al yang lainnya. Orang yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan hadis yang sekarang dibawakan oleh Syekh Sa'di dalam kitab ini. Man matau yamun, so ma ta'alahe siyamun, sa'manhu waliyu. Berapa siapa meninggal dunia ta'alahe siyamun dan punya hutang puasa sa'manhu so maka di puasakat yani dibayarkan puasanya oleh waliyu oleh walinya auliyanya yaitu ahli warisnya bagaimana sisi pendalilannya lafadznya umum siyamon lafadz jama' dan lafadznya umum siyamon nakiro' maka berarti selama itu adalah hutang puasa Baik puasa nazar ataupun puasa qada Ramadhan atau puasa abakafar maka berdasarkan hadis ini ahli warisnya atau auliyah si majid menggantikan <coughs> menggantikan dan ini diantara salah satu kaul daripada Al-Imam Ash-Shabi'i al Rahimahullah Ta'ala Dan ini yang diterjih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Demikian pula Salah satu pendapat Imam Ahmad demikiannya Ini Imam Ahmad ada Diruatkan oleh murid-muridnya Sebagian mengatakan ini pendapat Imam Ahmad Murid-muridnya yang lainnya menukil bahwasannya pendapat Imam Ahmad adalah pendapat Yang kedua Al-Muhim Ini akwal para aimmah. Qawli yang ketiga ini ditarji oleh Syekh bin Baz, Rahimahullah Demikian pula Syekh Al-Uzaimin Nah Dan yang paling kuat dari Permasalahan ini dua pendapat tadi nah, Dua pendapat yang Menyatakan qodok nazar Atau Umum yang namanya hutang Puasa nazar ataupun Selainnya Maka dikotor. Pendapat yang kedua ini yang memperkuat adalah karena ini fatwa daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, demikian pendapat Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya seseorang punya hutang puasa Ramadan meninggal dunia apakah mengkotor? Kata Aisyah tidak. Lah. Demikian pula pendapat Ibn Abbas ada fatwa dari Ibn Abbas demikian nam wallahu taala alam bishawab adapun pendapat yang ketiga ini pun kuat dari sisi keumuman lafaz man ma ta wa barang siapa meninggal dunia punya hutang puasa lafaznya umum tidak ada yang mengkhususkan dan perlu diketahui perkara yang Secara syariat Dilafatkan dengan umum Tidak boleh apa? Dipahami dengan pemahaman khusus Kecuali dengan dalil yang khusus pula Paham ya? Makanya kenapa Bikir jama'i Bareng-bareng Ini kan amalan khusus beda ah. Kenapa? Karena dia mengkhususkan perkara Yang dengan dalil dalil umum Tidak bisa untuk dijadikan Apa? Dalil khusus. Maka perkara yang umum, am itu harus juga dipahami dan diamalkan secara am. Demikian. Ko'idah yang benar. Sebaliknya perkara yang khusus pun demikian. Harus dipahami dan diamalkan dengan khusus. Dan am tidak boleh perkara yang sifatnya umum, itu tidak boleh ditaksis, dipahami dengan kekhususan, Kecuali dengan dalil Sementara Para ulama yang menyatakan ini Umum tidak ada dalil Yang mentahsis Tidak ada dalil yang mentahsis Maksudnya Imam Nawai rahimahullah Menyatakan Lafad ini am Berlaku kepada keumumannya Bagaimana yang namanya hutang puasa Maka Baik itu puasa nazar Hutang puasa kabarah hutang puasa apa satu lagi Ramadan nah, ini diganti dikodok yakni disunnahkan untuk mengkodoknya, dan tidak ada khilaf, kalau ini hukumnya sunnah, bukan kewajiban, bukan kewajiban, <tuh> tetapi apa sunnah, karena seseorang tidak diwajibkan karena orang lain, masing-masing pribadi diwajibkan untuk apa siapa? Dirinya sendiri Maka hadis ini Maknanya adalah Sunnah Disyariatkan Dianjurkan Artinya jika dia mau menolong Keluarganya yang meninggal dunia Maka dia bisa menolong dengan apa? Mengkodok Mengkodokkan Membayarkan puasa Yang pernah ditinggalkan misalnya Oleh siapa? Oleh ibunya dulu pernah hutang puasa kemudian apa tidak membayarnya nah ada kesempatan membayar tetapi tidak membayarnya atau punya hutang puasa nazar kemudian tidak membayarnya maka si anak menolong orang tuanya yang demikian dengan cara apa mengqada'kan puasanya wallahu ta'ala 'aliman bisaw pendapat yang ketiga ini Pendapat yang berdasarkan dalil Lebih kuat nah. Ada pun fatwa daripada Sohabah nah. Tidak cukup kuat untuk Sebagai taksis Sebagai taksis Daripada lafad Yang am ini Demikian disebutkan oleh Bin Baz. demikian juga Syekh Abdul Rahman Dalam Tawdih Al-Ahkam Syarah Bologul Marah Ehem Adapun tidak mengganti sama sekali Tidak disyariatkan mengganti sama sekali Ini pendapat yang paling lemah Dengan alasan ayat tadi Atau hadis Ida mata ibnu adam In koto amaluhu Jika meninggal anak adam Amalannya terputus Ia ya, dia si mayat terputus amalannya Tidak bisa berbuat Tetapi masih memungkinkan dia mendapatkan kebaikan dari orang lain Contohnya apa? Maka karenanya kita diperintahkan untuk berdoa untuk siapa? Mayyid yang meninggal dunia Salat jenazah Bermanfaatkah? Bermanfaat Dapatkah dia kebaikan? Dapat kebaikan Tapi dari siapa? Dari orang lain Paham ya? Dari orang lain Memang dirinya sendiri terputus Tidak dapat kebaikan Kecuali amal jariah yang dulu pernah dia lakukan Atau ilmu yang bermanfaat diamalkan Atau apa? Anak soleh Yang mendoakan dia tetapi bukan berarti dia tidak bisa dapat kebaikan dari orang lain, bisa dapat kebaikan dengan apa? Doa. Nah, maka contohnya juga haji. Dalil yang sahih, makrubasannya seorang meninggal dunia belum sempat haji, kemudian ada yang mau menghajikan anaknya, cucunya mau menghajikan dia, sah. Menghajikan dia boleh sebagaimana hadis Subruma, nah, diistilahkan dengan hadis Subruma seseorang berhaji menyatakan Allahumma labbik ant Subruma, ya Allah aku berhaji, niatnya menghajikan Subruma. Didengarlah Rasulullah dipanggil ditanya, siapa Subruma? Maka dikatakan saudaraku kerabatku, maka diajar oleh Rasulullah bukan dikatakan tidak sah hajinya untuk Subruma. Nah tetapi kata Rasulullah. Apakah engkau sudah berhaji Haji dulu untuk dirimu Baru kemudian berhaji Untuk subrumah Maka hadis ini sebagai dalil Bolehnya seseorang Artinya ada kemungkinan Bagi seseorang mendapatkan kebaikan Dari orang lain Benar Amalan si mayid telah terputus Dia memang sudah tidak bisa Berbuat apa-apa Tetapi mendapat dari orang lain Bisa Nah dan bisa atau tidaknya ini semuanya berdasarkan dalil Paham ya Contohnya apa Bolehkah menghajikan si mayid yang belum pernah haji Boleh Kenapa ada dalil nah, Paham ya Nah, Berpuasa menggantikan nazar puasa Orang yang pernah bernazar Kemudian apa? Ketika sukses berhasil Dia tidak memenuhi nazarnya Atau bersantai-santai, tidak langsung memenuhi nazarnya, kemudian meninggal dunia maka dinazarkan atau menurut pendapat yang ketiga ini tadi, apa itu punya hutang puasa Ramadan misalnya, digantikan oleh walinya maka ini ada dalilnya perkara yang tidak ada dalilnya, tidak contohnya apa membacakan Al-Quran untuk si mayit Walaupun ini khilafiyah Tetapi kalau sahih tidak Kenapa? Karena tidak ada jalilnya Para sahabat hidup Tidak pernah ada yang melakukan Mereka membacakan Al-Quran untuk si mayit. Dan demikian pula Rasulullah Tidak pernah mengamalkan ini Untuk kerabat-kerabatnya yang meninggal Terlebih dahulu Untuk istrinya Khadijah yang meninggal Dan untuk pamannya Untuk Ja'far bin Abi Talib Dan para sahabat yang lainnya sehingga semuanya kalau ditanya bisakah si mayat mendapatkan manfaat dari orang masih hidup bisa, diantaranya dengan apa? dengan muslimin yang masih hidup kerabatnya atau bukan, mendoakan dia maka diantaranya firman Allah <tosan> Ya Allah ampunilah aku dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam beriman yang mendului kami termasuk di dalamnya yang sudah meninggal dari kalangan para sahabat dan juga jalil salat jenazah ini mendoakan siapa si mayyet yang berarti si mayyet apa bermanfaat mendapatkan doa si mayyet jika doa yang mendoakannya makbul diterima <tuh> Intinya bahwasannya pendapat yang menyatakan sama sekali tidak digantikan puasa secara mutlak ini pendapat yang paling lemah. Dan qaulul sahih wallahu ta'ala a'lamu bisawab naam adalah itu berdasarkan lafaz hadis ini umum hadisnya yaitu dengan lafaz siyam dan dia umum puasa lafaziyamun nah jamak nakirah isyathil 'am maka dikembalikan dipahami berdasarkan keumumannya dan ini sebagaimana disebutkan qaul atau madhab eh, pendapat imam syafi'i dalam salah satu qaulnya dan ini yang ditarjih oleh al-imam an-nawawi rahimahullah ini juga pendapat Abu thawr nah <tuh> dan para ulama kita Syaikh bin Baz, Syaikh Al Utsaimin kemudian ulama yang berada di dalam fatwa Lajnah Daimah. Ini fatwa Lajnah Daimah memperkuat yang ini. Adapun pendapat kedua tadi disebutkan, ini pendapat <coughs> Imam Ahmad yang diterji oleh Imam Ahmad atau salah satu kaul yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad adalah ini. Dan ini yang diterjemah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dan ulama kita di masa ini Syekh Al-Albani, Syekh Saleh Fauzan, Mentarjih ini dengan didukung oleh fatwa Aisyah dan Ibn Abbas terlebih-lebih hadis ini hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat ketiga itu adalah yang meriwayatkan Aisyah man matau alaihi siab sama anhu walihu ini hadis akhrajahu apa rawahu rawahu Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berpendapat perawi hadis lebih mengerti tentang hadis yang disampaikan. Wallahu taala alaihi wasallam. Kemudian berdasarkan pendapat yang ketiga ini atau yang kedua, meninggal dunia punya hutang puasa maka digantikan. Tetapi kapan? seseorang dikatakan digantikan puasanya nah, ini juga menambahkan pengetahuan kita tentang perkara Al-Qadol, seseorang yang meninggal dunia, paham ya tidak berpuasa, karena sebab sakit misalnya ya untuk mengingat-ingat pelajaran yang lalu kalau sakitnya diponis dokter memang tidak mungkin puasa di Ramadan dan Ba'dar Ramadan dan tidak mungkin sembuh apa yang dia lakukan ayol fidya, ingat baik-baik nah. kemudian perkara baru, ini tambahan kalau sakitnya itu ada kemungkinan sembuh paham ya, ada kemungkinan sembuh ba'da Ramadan dia sehat dan tidak mengkodok puasa meninggal dunia inilah yang dimaksud dengan pendapat ketiga paham ya, maka ahli mayidnya mengkodok untuk dia ada waktu untuk mengkodok dan ada kesehatan tetapi dia santai Tenang-tenang menunggu sampai kemudian uh, apa berbulan-bulan ternyata meninggal dunia karena kejadian yang seperti inilah yang dikatakan apa mengkodok siapa yang mengkodok walinya nya. Adapun orang yang sakit sampai kemudian apa namanya tidak sempat menemui Akhir Ramadan, maka selesai Paham ya? Tidak ada Hodok baginya nah. Tidak ada Hodok baginya Kalau sakitnya itu Tidak ada kemungkinan sembuh Dan sudah diketahui bahawa sakit parah Tidak mungkin dia berpuasa di Ramadan, Ramadan Maka apa? Fidiyah Bayar fidiyah Nah Kalau sakitnya sakit biasa, ternyata kemudian meninggal dunia, maka tidak ada apa-apa bagi dia, karena memang dia apa tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan. Nah. Adapun seseorang yang tidak lalai, maka tidak di uh, artinya tidak lalai memang sakitnya itu berlanjut ba'da Ramadan sakitnya berlanjut ba'da Ramadan kemudian dia meninggal dunia <tuh> nah, maka yang seperti ini sekali lagi tidak apa tidak dikudakkan oleh walinya kenapa karena dia tidak tidak punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dan cukup bagi dia orang seperti ini Fatwa para ulama Fidyah. Nah, dibayarkan Fidyahnya sama seperti orang yang apa? Memang tidak mampu untuk berpuasa di Ramadhan dan baga Ramadhan, Wallahu Taala Alamu bissuwaat. Berikutnya sekarang masuk ke, berpindah kepada perkara-perkara puasa sunnah. <tuh> Al-Mu'allib Rahimahullahu Ta'ala Wasu'ilah Wasu'ilah wasu Anisam Yawma Arafah Nabi ditanya tentang Kwas Arafah Yang ini ditanya tentang apa? Fadilahnya Fakala yukafir sana Al-Madiyah wal Rasul ditanya tentang puasa Arafah, yaitu keutamaan puasa Arafah, apa keutamaannya? Yukaffiru sana al-madiyah menghapuskan dosa yang lalu. Wal baqiya dan dosa yang akan datang. Kemudian, wasu'ila ansiyam asyurah. Ditanya tentang puasa asyurah. Keutamaannya. Apa puasa asyurah? Puasa di bulan Muharram. yaitu tanggal 9, 10 Muharram. Atau 10, 11 Muharram. 6. Nah. yukaffir sanah al-madiyah maka keutamaannya menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu kemudian wasu'ila an shaum yaumal itsnin ditanya tentang puasa hari Senin faqala dzaka yawmun wulidtu fihi wa bu'itstu fihi aw unzila alayya keutamaan-keutamaan tadi tersebut dalam sebuah hadis riwayat Muslimun dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu maka yang poin pertama yukaffir puasa uh, Arafah maka hadis ini Pahadis yang dibawakan oleh Mu'allib Rahimahullah sini menjelaskan Puasa-puasa sunnah diantaranya puasa Arafah Apa itu puasa Arafah? Puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah Apa hukumnya? Sunnah bagi siapa? Ayo. Yang tidak sedang haji Muslimin yang tidak haji nah, maka mereka yang disunnahkan untuk puasa Arafah adapun bagi yang haji Rasulullah dan para sahabat tidak mengerjakan ketika Arafah maka berarti bukan sunnah bagi orang haji puasa di bulan Arafah eh, di 9 Zulhijjah di hari Arafah. Dan dijelaskan keutamaan puasa Arafah ini yaitu menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini Berikutnya perkara berikutnya Sunnahnya puasa Ashura Sunnahnya puasa Ashura Ashura ini dari Ashara Yaitu tanggal 10 10 apa? Muharram Asalnya Rasulullah mengejar, mengerjakan Pada tanggal 10 Tetapi kemudian Para sahabat mengatakan Bahawasannya Al-Yahud juga Berpuasa pada tanggal ini. Maka Rasulullah menyatakan. Jika aku hidup tahun depan. Aku akan berpuasa. Tanggal sembilan juga. Sehingga sunnahnya adalah apa? Sembilan. Dan sepuluh ini yang paling. Afdol pelaksanaan. Bagaimana kalau tidak. Sempat berpuasa pada tanggal sembilannya. Maka yang afdol adalah. 10 dan 11 9 dan 11 ini tujuannya adalah mukhalafah siapa? Al-Yahud mukhalafah al-Yahud sehingga kalau misalnya tanggal 9 tidak sempat, tanggal 11 tidak sempat, sempatnya tanggal 10 maka tetap sunnah tanggal 10. <tuh> nah, demikian tahapan para ulama mengajarkan wasa'a syura Dikerjakan pada tanggal berapa? Sembilan dan sepuluh. Jika tanggal sembilan berhalangan, maka dia mengerjakan tanggal sepuluh dan sebelas. Sebelasnya ini sunnah dalam rangka abad muqalabah al-yahud. Kalau ternyata tanggal sepuluh saja sanggupnya, maka dia mengerjakan apa yang dia sanggup. Fattatullah mastata'atum. Dijelaskan kenapa berpuasa karena pada Ashuroh itu adalah hari diselamatkan Musa, hari diselamatkannya Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Rasulullah menyatakan, Nahu ahkku bim Musa minhum kita lebih berhak untuk bersyukur dengan diselamatkannya Musa alaihi salat wasalam. Dibanding mereka al-Yahud Karena kita pengikut Musa yang sesungguhnya Sedangkan mereka adalah orang-orang yang murtad dari ajaran Musa Al-Yahud sekarang adalah orang-orang yang murtad dari agama Nabi Musa Yang dulu diajarkan dan didakwahkan oleh Musa AS Kemudian disebutkan diantara antara puasa sunnah adalah puasa yaum itsnin. Disebutkan di sini za ka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan wa fihi dan di mana aku dilantik sebagai ruyu padaku, yakni wahyu. disebutkan tadi bahwasannya puasa arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan akan datang demikian pula puasa asyurah menghapuskan dosa yang telah lalu perlu diketahui yang dihapuskan daripada dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil ini qa'idah ahlus sunnah berdasarkan dalil-dalil bahwasannya hadis-hadis yang semakna ini menjelaskan suatu amalan menghapuskan dosa atau menggugurkan dosa Yang terhapus Karena sebab amalan soleh Adalah dosa-dosa kecil Adapun dosa-dosa besar Itu harus Bertobat Dan terpenuhi padanya Syarat-syarat At-tawbah Nah, dosa-dosa besar harus padanya Taubat Dengan dalil-dalil Al-Quran Dan As-sunnah, as-salawatul khams, al-jumaah ila al-jumaah ramadhan ila ramadhan, yukaffir, yukaffiru lima bainahun, majtunibatil kaba'ir. Salat lima waktu. Kemudian salat Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini menghapuskan dosa-dosa di antara hari-hari itu. Majtuni batil kabait. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar, maka ini dalil bahasanya dosa-dosa amalan-amalan itu tadi tidak terhapuskan. Amalan-amalan eh, itu tadi apa eh, menghapuskan dosa, eh, bahasanya dosa-dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan apa semata-mata melakukan amal soleh itu tadi. Melakukan dosa besar. Harus padanya Al-Tawbah <tuh> Al-Ladhi na yastanibunalkabairul Apa? Kelanjutannya Al-Ladhi na yastanibunalkabairul Isma Illa al Orang-orang yang Apa? Meninggalkan Dosa-dosa besar Nah Kecuali dia Terjerumus Dalam dosa-dosa kecil saja Kemudian disebutkan tawdilahnya Nah, keutamaannya Maka dengan ayat ini Para ulama menyebutkan dosa kecil Dihapuskan dengan amalan soleh Dan Adapun dosa-dosa besar Itu dihapuskan Dengan dia Apa? Bertaubat Dan memenuhi syarat-syarat Taubat Nah, Berikutnya Disebutkan keutamaan puasa Syawal Man soma Ramadan Summa ataba'ahu sitan min syawal Kanaka siyami dahri Ruahu muslimun Hadis Abu Ayyub Al-Ansari Man soma Ramadan Barang siapa yang berpuasa Ramadan Berarti Ramadhan ini apa sebulan Ramadhan adalah syahrun somad bahu sit kemudian dia susul dengan puasa enam hari min Shawal di bulan Shawal karena kasyami adhari maka nilainya seperti dia puasa sepanjang dahar sepanjang tahun di sini sahih, akhrajahu Muslimun an Abi Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu. Ada beberapa puasa sunnah yang lainnya disebutkan insyaallah dibahas pada pertemuan berikutnya waktu tidak cukup untuk melanjutkan. Allah taala alam subhanaka wallahu bihamdika asyhadu an la ilaha ila,